el ni bun și sfânt și încer și pe pământ. El mi bun și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care vă anunță, iubiți ascultători, aducerea programului I-146 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se începe cu versetul 56 de la Evanghelia după Ioan capitolul 11, verset pe care îl vom citi îndată după ce mai întâi vom avea câteva gânduri în legătură cu valoarea și cu importanța covârșitoare, capitală, a citirii scripturii în viețile noastre ca oameni. Iată ce spune Abraham Lincoln, fost președinte al Statelor Unite, în legătură cu scriptura. Citesc. În ce privește cartea, Biblia, asta mare, pot să spun că e cel mai mare dar făcut de Dumnezeu oamenilor. Tot ceea ce bunul stăpân al lumii ne-a dat ne-a venit prin această carte. Fără ea, în mod simplu, n-am putea deosebi între drept și nedrept. Toate lucrurile care sunt vretnice de a fi obținute pentru bunul mers al omenirii sunt preînchipuite în ea. În continuare, printr-un episod întâmplat în viața unui tânăr, un episod cu sfârșit tragic, vreau să prezint valoarea citirii scripturii mai exact.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 Deocamdată ruga pe capitanul X, care era într-un port apropiat, să plătească datoriile fiului său și să-l aducă acasă. Iată ce fel de scrisoare n-a citit acel tânăr nenorocit. Groaza și spaima se oglindeau pe fața lui, sudoarea îi curgea pe frunte. Vai, aș fi putut să am totul, dar am pierdut totul prin vina mea. Acum este prea târziu și a murit. Iubiți ascultători, poate că unii dintre dumneavoastră, nu de mult, nu cu prea multe lecțiuni în urmă, ați mai auzit relatarea acestei istorii, este o istorie, istorisire de fapt a unui fapt petrecut în realitate. Și să gândiți că ar fi prea mult. Totuși, Scriptura Cuvântului Dumnezeu ne arată că repetarea adevărurilor este de mare valoare. Astfel însuși Apostolul Petru ne spune în a doua sa epistolă, la capitolul 1,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 mari Sunt adevăruri nu mari, sunt cele mai mari, sunt singurile mari, adevărul care privesc nu numai viața aceasta trecătoare, ci mai mult, mult mai mult decât atât viața veșnică, de așa o mare importanță încât niciodată nu este prea mult să ni se aducă aminte. Și anume, unul din aceste adevăruri este preocuparea noastră cu Sfânta Scriptură, singura carte și singura cale care ne arată și ne aduce în fapt adevărata fericire, echilibru, pace și bucurie și aici pe pământ și în veșnicie. De aceea, pică-ți bine sfatul care îl primești și acum. Deschide Sfânta Scriptură cu ardoare, cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Roagă-L pe El să te ajute să vezi adevărul care este cuprins în paginile ei, mai mult decât atât să fii iluminat de Duhul Său Cel Sfânt ca să vezi adevărul și puterea de viață care se află în Duhul Său care a călăuzit scrierea acestei scripturi După aceea grăbește-te și primește-L pe Domnul Isus, Care este izvorul oricărui bine și a oricărui felicit Și atunci vei avea în viața aceasta ce n-ai avut niciodată când ai ocolit scriptura Doamne Tată, ceresc mulțumim că pe toate căile ne faci cunoscut cuvântul Tău Chiar și prin intermediul acestui program de radio Bine cuvintează te rugăm frumos ascultarea mesajului de astăzi Și trezește în noi gândul și aprecierea pentru cuvântul tău cel sfânt În așa fel încât copleșiți fiind de această bunătate a ta care ni l a lăsat Să-l primim, primindu-l pe Domnul Hristos pe care l-ai pus în el Pentru slava ta veșnică și fericirea noastră, amin Voi numai de viața asta Vă îngrijorați și vă vedem Nația ați avia decât viață. Voi moarte oare nu aveți? Voi moarte oare nu aveți? Văindu-ne direcția noastră de zi, ubiți ascultători, așa după cum am anunțat în deschidere, vom citi versetul 56 pentru început din Evanghelia după An, capitolul 11, verset care sună în felul următor: Ei căutau pe Isus și vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți? Nare să vină la praznic? Suntem deci în împrejurarea în care, după ce Domnul Isus a perfectat învierea lui Lazar, a plecat în ținutul de lângă pustie într-o cetate numită Efraim și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Evanghelistul Ioan arată apoi că paștele iudeilor erau aproape, ei se suiseră la templu și acum căutau pe Isus și ei vorbeau unii cu alții, așa cum ne arată versetul, despre Domnul Isus, se întrebau dacă va veni la praznic sau nu. A căutat pe Isus. Este într-adevăr cea mai necesară lucrare pe care o poate face omul pentru sine în vederea fericirii lui veșnice. A căuta pe Iisus este tot ce dorește Dumnezeu de la om, pentru că numai în El, în Iisus, este împlinirea veșnică a omului. A căuta pe Iisus înseamnă sfârșitul tuturor căutărilor, înseamnă ținta ajunsă, înseamnă odihnă veșnică de jur împrejur. Ei deci căutau pe Iisus. Dar tu, dragul meu, ce cauți în lume? Dacă te trudești să cauți adevărul, să știi, Isus este adevărul. Dacă alergi să găsești fericirea, tot Isus este fericirea. Dacă te zbați să găsești înțelepciunea, Isus este înțelepciunea. În Isus ai totul de plin, pentru că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. În El, ai viața și odihna veșnică, dar trebuie să crezi acest lucru, pentru că El, ca Fiul al Lui Dumnezeu, este coautorul, este creatorul tuturor lucrurilor, El este începătorul, El este izvorul oricărui bine, a oricărei fericiri și a oricărei înțelepciuni, pentru că El este înțelepciunea. Ei, deci, căutau pe Isus și vorbeau unii cu alții între ei. Vedeți, cine caută pe Iisus vorbește despre el tot timpul și întreabă pe toți cei care ar putea spune ceva despre el. Când dorești ceva cu adevărat, folosești toate mijloacele și toate puterile, treci peste toate piedicile și nu te lași până nu ajungi la ceea ce dorești. Nimic nu se poate pune în calea dragostei și a dorinței arzătoare. Mă voi lăsa găsi de voi, zice Domnul, dacă mă veți căuta cu toată inima. Versetele acestea se găsesc la Eremia 29. Nu de mult citeam undeva o comparație interesantă. Spunea că dacă pui apă caldă într-o locomotivă, nu o duce nicăieri. Apa caldă nu este suficientă să pună în mișcare locomotiva, ci trebuie apă fiartă să se transforme în aburi, căci numai aceasta pune în mișcare locomotiva. În același fel, o dorință oarecare în stare latentă, gândindu-te puțin la Domnul Iisus, nu te va duce nicăieri, ci numai consumându-te pe tine însuți, folosindu-ți toate resursele posibile și imposibile, căutându-L cu toată inima, numai atunci vei ajunge să fii împins către El și să-L găsești. Vedem deci că iudeii din timpul praznicului vorbeau unii cu alții în templu. Ce credeți, n-are să vină la praznic? Pelerinii care se suiau la Ierusalim în vederea plăzmirii paștelor căutau pe Domnul Isus și se întrebau dacă va veni, fără îndoială, în nădejdea să-L vadă să vreo minune. Puțini se gândeau că la această sărbătoare acest mare învățător Isus pe care doreau să-L vadă va fi răstignit între doi Tîlhari. Astăzi, la fel, sărbătorile și formele religioase se țin doar cu numele în cinstea lui Hristos dar, de fapt, el este dat afară din viața, plăcerile și gândurile oamenilor. Cel mai mare număr din cei care practică o religie creștină păzesc numai formele ei într-un fel vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru că ele împiedică pe omul păcătos să se întoarcă sincer la Domnul Isus Hristos prin credință și pocăință ca să fie mântuit. În versetul 57, apostolul Ioan care sub călăuzirea Duhului Sfânt ne-a scris această epistolă, ne relatează următoarele. Iar preoții cei mai de seamă și farisei porunciseră că, dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. Iată, iubiți ascultători, conducătorii religiei au hotărât moartea Domnului Isus. Ei au semnat mandatul de arestare și au trimis în toată țara agenți ca să-l prindă. Dar prinderea lui nu a avut loc decât atunci când el, de bunăvoie, s-a dat în mâinile lor, adică atunci când i-a sosit ceasul ca să se împlinească Scriptura. O, sărmană făptura lui Dumnezeu, cum te-ai ridicat tu la luptă împotriva făcătorului tău? Și prin aceasta, piata făptură își semna singură hotărârea de moarte, hotărând moartea lui dar prin biruința dragostei lui Dumnezeu, acolo unde s-a mulțit păcatul, harul s-a mulțit și mai mult, căci prin marea cremă săvârșită de om împotriva Domnului Iisus, s-a dus la îndeplinire planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii căzute. Păcatul omorârii fiului lui Dumnezeu a fost mâna care a deschis ușa marelui și veșnicului har al mântuirii noastre. Binecuvântat să fie Dumnezeu care în înțelepciunea și dragostea lui a găsit un mijloc atât de sigur pentru mântuirea făpturii lui căzute în robia păcatului și a morții. Prin jertfa fiului său ne-a plătit toată datoria noastră. Binecuvântat să fie el în veci. Amin. Iubiți ascultători, cu acest verset și cu meditația care l-a însoțit, scurta meditație care l-a însoțit, am încheiat studiul Meditațiile asupra capitolului 11 din Sfânta Evanghelie a lui Ioan Cu voia lui Dumnezeu și ajutorul lui, cât și cu bunăvoința dumneavoastră vom procede acum la meditațiile asupra unui nou capitol vom începe deci un capitol nou și anume capitolul 12 din aceeași Evanghelie Sfânta Evanghelie a Apostolului Ioan Vom citi așadar versetul 1 din Ioan 12, însoțit de explicațiile care îl acompaniază. Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acesta este deci versetul 1 din Ioan 12. Istoria patimilor Domnului Isus începe cu cele petrecute în Betania. Vrem să pătrundem bine în această istorie? Trebuie să începem deci de aici. Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania. Betania, în tălmăcire, însemnează casa dulce. Mai însemnează și casa îndurării, adică a Harului, casa săracilor. Domnului Isus îi plăcea nespus de mult să vină în Betania, în casa celor trei suflete iubite de el, Maria, Marta și Lazar. Aici era primit cu cea mai duioasă și mai aleasă dragoste. Aici se odihnea în liniște de toată oboseala lui. El, izvorul dragostei, avea nevoie de dragoste. Dragostea se hrănește cu dragoste. El, izvorul odihnei, avea nevoie de odihnă. Dragostea este locul sfânt al odihnei. El, izvorul puterii, avea nevoie de întărire. Tot dragostea este taina puterii. Frații mei, să avem inima ca o betanie în care Domnul Isus să afle dragostea cea mai dulce și odihna cea mai plăcută, pentru că și astăzi, într-un anumit înțeles spus, el se află la strâmtoare, în mijlocul lumii. Cuvântul ne arată deci era venit în Betania, unde era Lazăr care fusese mort. Ce se poate spune despre tine, dragul meu? În ochii lui Dumnezeu, toată omenirea era moarte în păcat, dar în ea se află un număr mic de înviați ai Domnului Isus la o viață nouă. Ești tu unul din cei înviați? Adevărații creștini. Sunt numai cei înviați din moartea păcatului. Despre ei se poate spune, fuseseră morți, dar Isus i-a înviat. Cel înviat nu se mai află în locul unde zăcea ca mort și nici cu dușmanii Domnului Isus nu mai are nicio legătură. Domnul Isus nu intră să se odihnească în casa celor morți, ci numai în casa celor care au fost morți, dar au înviat. El, în viața, nu poate avea părtășie cu moartea, cu faptele moarte. Adevărul lui Dumnezeu este simplu. Cei cu inima simplă îl primesc așa cum este. Isus a venit, deci, în Betania, unde era Lazar care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Ferice de inimile și casele care au devenit Betanii prin harul lui Dumnezeu. Aici, totdeauna vine Domnul Isus. Pentru că aici sunt lazeri înviați din morți. Betaniile, adică locurile unde este primit Domnul Isus, felul felului de-a fi, sunt tot mai rare, dar sunt. Domnul Isus poate preface orice inimă, orice familie și orice casă într-o betanie dacă îi se deschide ușa atunci când el bate. Unde intră el, intră viața și fericirea. Slăvit să fie Domnul! În continuare, Evanghelistul Ioan ne arată în versetul 2 de la Ioan 12 că acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Iubiților, în casa din Betania, în casa dulce, i s-a pregătit Domnul Isus o cină, masa de seară după care urma odihnea din timpul nopții. În timp ce la Ierusalim, în centru religios, iudeii puneau la cale să omoare pe mântuitorul, în Betania, în casa dulce, i-a fost pregătită o masă. Aici era locul binecuvântat, departe de ura oamenilor, în care Domnul Isus se retrăgea ca să-și găsească o pe perna dragostei celor trei suflete scumpe, Maria, Marta și Lazar. Marta slujea, Maria în miresma, iar Lazar, prin prezența sa, proslăvea pe Domnul Isus. Pentru minunea învierii petrecută cu el, dovadă vie despre puterea dumnezeiască a Marelui Învățător. Și noi, toți credincioșii Domnului Isus, prietenii lui de astăzi, trebuie să-i pregătim o masă. Ce mâncare îi place lui? Chiar el ne spune. La Ioan capitolul 4, versetul 34 spune el, Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Dacă ne place și nouă această mâncare, el stă la masă cu noi, altfel nu. Lazar cel înviat ședea la masă cu Domnul Isus. Numai cei înviați din moartea păcatului pot să stea la masă cu stăpânul vieții. Lor le place mâncarea lui? Când nu ne place mâncarea Domnului Isus, este ori semn de boală, ori de moarte. Lazar care fusese mort era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Un mort nu poate mânca, oricât de gustoase ar fi mâncărurile și oricât de frumos ar fi pregătită masa, pe un mort nu-l atrage, mortul nu simte. Așa și din punct de vedere duhovnicesc, un mort în păcat și în duhul lumii nu simte foame după pâinea duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu, nu se poate bucura de masa bogată a harului lui Dumnezeu și nu are nicio dorință după lucrurile duhovnicești. În tot ce duhovnicesc, el este nesimțitor ca pământul. Lazar fusese mort, dar Domnul Isus îl înviase și de aceea putea să se bucure împreună la aceeași masă. Ferice de cei înviați din moartea păcatului de Domnul Isus! Ei sunt singurii oameni care flămânzesc după pâinea adevărului, cuvântului lui Dumnezeu, sunt singurii oameni care pot simți duhovnicește, sunt singurii oameni care au bucuria să stea împreună cu Domnul Isus la masa tainelor lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este o ședere la masă împreună cu Dumnezeu, este o împărtășire necurmată cu Dumnezeu din aceeași pâine, pâinea adevărului și din același pahar, Paharul binecuvântat al tainelor cerești și al lucrării duhovnicești. Lazar ședea la masă împreună cu Isus. Șederea la masă este o bucurie, e semnul părtășiei adevărate. Ca să ai parte de bucuria părtășiei cu Isus, trebuie să te smulgi din brațele tuturor bucuriilor pe care ți le-ar da lumea. Ca să poți să te hrănești din aceeași pâine cu Domnul Isus, Trebuie să părăsești orice hrană sufletească pe care lumea ți-o îmbie. Ca să poți sta cu Domnul Iisus la masă, trebuie mai întâi să fii înviat la o viață nouă împreună cu El. Un semn al omului înviat din moartea păcatului este foamea după pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Cel înviat nu poate să trăiască decât hrănindu-se din această pâine și nu poate suferi să treacă o zi ca să nu stea liniștit la masa duhovnicească împreună cu Domnul Isus, hrănindu-se cu tainele adevărului și bucurându-se de prezența Domnului Isus. Iată, așa cum ne-ar prezintă Apostolul Ioan, evenimentele care au avut loc cu această ocazie. Citim versetul 3. Maria a luat un litru cu mir de nard curat de mare preț, a uns picioarele lui Isus și le-a șters cu părul ei. Și s-au umplut casa de mirosul mirului. Nu mai departe cât ieri a fost ziua de duminică, am participat la un serviciu religios într-un anumit oraș, unde s-a vorbit despre aceste două împrejurări. S-a vorbit mai întâi despre Maria care stătea la picioarele lui Isus și asculta. Această atitudine l-a determinat pe Domnul Isus să spună despre ea că și-a ales partea cea bună. După aceea s-a făcut referire la împrejurarea de față descrisă în versetul 3, când ea a luat un litru cu mir de curat de foarte mare preț și a uns picioarele lui Isus. Înlănțuirea acestor două evenimente a dus la concluzia următoare, care mi se pare demnă de menționat și de luat aminte la ea. Acela care a ascultat cu adevărat cuvintele Domnului Isus. Acela care a avut o întâlnire personală cu Domnul Isus și i-a ascultat cuvintele din gura lui, cum le-a ascultat Maria, se cunoaște prin reacția care va avea -o în viața lui aceste cuvinte, prin faptul că va merge și va unge picioarele lui Isus cu mir. După cum se știe, Isus Capul, Hristos Capul, este în cer, dar trupul său, Biserica, este jos pe pământ. În mod simbolic vorbind, toți credincioșii Domnului Isus sunt picioarele lui prin care el umblă și astăzi în lume. Acela deci care a avut relație directă cu Domnul Isus, care l-a cunoscut și îl cunoaște și se bucură de cuvintele ieșite din gura lui, îl cunoști prin faptul că spală picioarele lui Isus în mod simbolic este vorba despre grija pe care o ai față de toți credincioșii Domnului Isus. Un fapt mai întăritor cu privire la aceasta, cu privire la faptul că noi credincioșii reprezentăm pe Domnul Isus, îl avem în prejurarea în care Domnul Isus se întâlnește cu Pavel pe drumul Damascului. Pavel, care de fapt era la vremea aceea încă Saul, mergea să prigonească pe cei care chemau numele Domnului din localitatea Damascului, atunci Domnul Iisus îi se prezintă în lumina aceea strălucitoare care l-a trântit la pământ și când Pavel întreabă cine ești tu, Doamne, Domnul Iisus se prezintă cu următoarea expresie. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Pavel a rămas complet dezorientat. El, de fapt, prigonea niște oameni care, după părerea lui, luptau împotriva lui Dumnezeu. De aceea îl întreabă cu alte cuvinte, nu te supăra, Doamne, Tu ești în cer, Tu ești sfânt, eu pe Tine te slujesc, aici pe pământ să mă duceam să aduc legați niște oameni care se împotrivesc ție. Ce legătură este între Tine și oamenii aceștia? Domnul Isus, prin expresia, Eu sunt Isus pe care îl prigonești, s-a identificat la persoana întâia cu toți cei care îi chemau numele Lui. Atât de perfectă și de... Intimă este legătura dintre Domnul Isus și credincioșii săi, încât spune Eu sunt Isus. N-a spus că Eu, Isus, sunt în și aceea, deși era foarte adevărat. N-a spus credincioșii aceștia sunt mireasa mea, deși era foarte adevărat. Ci Domnul Isus spune, Măi, tu când te atingi de aceștia, te atingi de mine. Când îi chinuiești pe aceștia, mă chinuiești pe mine. Când îi persecuți pe aceștia, mă persecuți direct pe mine. Iată până la ce grad de intimitate s-a identificat Domnul Isus cu toți credincioșii săi. De aceea, dacă cineva a ajuns cu adevărat să fie credincios și a auzit cuvintele Domnului Isus spuse de el prin Duhul Său cel Sfânt, se va cunoaște prin reacția inevitabilă de a spăla picioarele Domnului Isus și a le umple cu miri, adică a se pune în slujba tuturor credincioșilor cu tot ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă pentru ei. Dacă ți-ai ales partea cea bună de a asculta cuvintele Domnului Sus, aceasta va avea reacția inedită în viața ta de a sluji îngrijindu-i trupul său care este acum aici pe pământ în toți cei care cheamă numele Lui. Facă, Domnul iubiți ascultători, ca fiecare dintre noi, să ne grăbim, să luăm partea cea bună a Marie, ascultând cuvintele Domnului Sus și ne vom verifica aceasta prin reacția pe care o avem, îngrijindu-ne de frații și surorile noastre, de toți cei care cheamă numele Lui. Cu gândurile acestea minunate și cu îndemnul acesta din partea Domnului, anunțăm încheierea programului I-146. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I-146 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unui psalm versificat de către Vasile Militaru, pe care îl am în cartea Psaltirea, publicată la 1933. Este vorba despre psalmul 66 din Biblia lui Gala Galaction. Cu prilejul acesta facem și o citire a cărții psalmilor. Așadar, psalmul 66 din Biblia lui Gala Galaction. Dumnezeule preasfinte, ia-ne iar sub atapază, miluiește-ne din slavați și ne binecuvântează. Fă să strălucească, Doamne, peste noi preasfântați față și pe calea mântuirii să pășim, mereu ne învață. Să cunoaștem întotdeauna calea ta pe acest pământ și între neamurile toate ajutorul tău preasfânt. Preamărească-te, o Doamne, toate neamurile lumii, veselească-se prin tine toți cât sunt pe fața humii, că tu judeci cu dreptate neamurile de sub stele și spre tine totdeauna le povățuiești pe ele. Preamărească-te, o Doamne, toate viile popoare, toate neamurile lumii câte viețuiesc sub soare, Câte cugetă la tine, câte pot grei cuvântul, că prin vrerea ta, stăpâne, și-a dat roada lui pământul. Să ne binecuvânteze Dumnezeu pe noi mereu, a lui binecuvântare să ne odeam veci Dumnezeu, să se teamă de-a lui dreptă și de numele lui Sfânt toate marginile lumii și ale întregului pământ. Amin.